Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i sestre. Ovo je nova epizoda serijala Kako ćeš postupiti. Ovo je prvi put možda da ikad snimam na ovom svom telefonu, na ovom Samsungu iz galaksije koji se zove Core. Pa ćemo vidjeti kako će to ispast. Uglavnom, u prošloj epizodi bili smo govorili o situaciji, znači kako izbjehći nezgodnu situaciju, znači ne želiš da slažeš, a želiš da nekako da izbjegneš tu situaciju pa smo u tome rekli ono što smo rekli a u ovoj epizodi govorimo o situaciji kada čovjek e, znači ima članove u svojoj porodici koji lažu znači kada sazna recimo da je neki član njegove porodice slagao šta treba čovjek u takvoj situaciji uraditi pa hajdemo pogledati šta je šeši Muhammed Salih al-Munajjid Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao, rekao ovoj tema. Ako neko od djece ili članova porodice laže, čovjek će izliječiti ovakvu pojavu kao što je to uradio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kada bi saznao da je neko od članova njegove porodice slagao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi ga izbjegavao sve dok se taj član porodice ne bi pokajao. To je bilo sve za ovu epizodu serijala Kako ćeš postupiti. Ne zaboravite ostaviti taj jedan like, podijelite ovaj video dalje da s drugim ustumanju koristite. Iako niste pogledajte pa moje druge epizode serijala Kako ćeš postupiti. To možete vidjeti ovde negdje, imaju dvije sigurno i naravno ako još niste preplatate se na ovaj kanal. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.